Egun horniz, uh, tokihuntan, zenta NHL-ia kenka txarrean zen, uh, dila azken urte eta hasiniz asurkien txaltzen uh, zuzenki, eta txeman ditut, uh, eta konsumator kolektibo, kolektibo batzu, eta erosi, erosi dautate anitza asurki, eta bon, posibilitatea izan da enetako, be buruaren uh, altxaltzea. Eta hori uh, hebeniz heben niz, uh, konsumator hoien sustengatzeko, heben baitute proiektua uh, ferme urbain baten uh, mutatzeko. Hena esperientzia bon, ekarriko dut horien uh, proiektuan. Bon, Proiektu hori ahunt uh, abiatzen da uh, memento horietan, Uh, hatxaria daute ebon beren uh, azmaketan. Uh, urte guziz uh, iparaldian uh, mila berru nektara joiten dira mm. de, de, destinazio aldatzen dira e, edo edo zon artizanale egiteko, edo lotizamendu zamendu egiteko. Partikulazki kostaldean, kostalde juntan hemen gira laborantzako azken lurretan, azken hektarretetan, eta zinez e, pentsu dit e, jale ere behar dela toki hau prezervatu, atxiki be uste dutez ez. Uh, uste dutez eh Maleruz lizateke li be hemen uh, bilakatzen mali bada bezakitzeko proiektu duten on uh, hautetzek na uh, asken lur bat uh, izanki behar da laburantzako txiki ikus dezaten, jengo e, biztanelek ikus dezaten zer den zinez e, jazko laborantza, laborantza biologikoa. Ni ukanditut jaz bai honako haur batzu, ne arditegian esartut dilerarik, ez zuten sekulan ikusi, e, ardiak edo asurriak, miagitzen edo eskualde honetan den bakarrik ikusten den laborantza da, luraman, e, luraman da, E, ugtian heroegun ez da pizik aski e, haurrek ez dute laborantzatik dause ezagutzen jende jenek ere ez ordien hemen balimonte parada ber zerbait uh, laborantzain uh, zerbait uh, montatzeko behar da be, proiektu hori lagundu hidiak berri batzu eman E, e, eta partikulaski, laburantza biologikoa, zerbait ezen uh, dako ez, erben uh, tokiuntan mundatu. A goita bost ektaraten egiten la zerbait mm. uh, polita, gotioja, uh, bai koizpenekin, bai uh, kabalekin, bada zerbait egiteko? Ikusten, ikusten aldo zuz, zure buruan zerbait egiten? Bada, ha, goita bost horietan nashki badeen uh, oian pixkat, zelaia da, ez da bate batarrik, bata Donke, itena alda baratze gintza, itena alda azkuntza, ardi, ardi do, behi, do, zer nahi itena alda. Eben e, bada, bon, bastimendu batzu, txipi e, batzu, mundatzeko para da leh tokiare ba, ere, ere bada. Bon, norbait, e, norbait laborantzatik eben bizitzen alda, eta erre zebituz e, eskola, mm, tokiuntako, hirian di horien e, eskolak, eta denek ikus desaten zerden iaski uh, laburantxa biologikoa.